Ola, Martín. Bueno, pois te conto. Para min, ser unha persona independiente, sobre todo con a edad que xa teño eu, que son 81 anos, pois é a persona que se pode valer físicamente e cognitivamente, por suposto. Eu, eh, afortunadamente, de momento, o estou conseguindo é eh, o que pretendo, por iso me esfuerzo tratando de salir a comprar, a nadar, a todo o que poida facer dentro de algunhas limitacións que tamén teño xa. Independencia Capacidade de actuar, tomar decisións e asumir responsabilidades por si sí mesma sen depender de doutras persoas para o seu funcionamento ou eleccións na vida diaria. Agora non nos poden cuidar na casa, por quê? Porque a xe te ten que traballar porque o necesita. teñen que traballar os dous e ainda non lle chegan. A mellor. Entón non podemos estar na casa. O eh, meu filho ten que traballar. A miña filha ina xa Entón, eu non queria vir, porque eu tiña medo de vir, pero bueno, é verdade, eu tiña medo que me tratara mal ou algo, aquí non quería ver. Pero era a cousa que eu nunca me gustou. Hai unha resistencia polo concepto social que se teñen dos centros de día. Sempre se estableceu co coidado en si institucións estaba relacionado co abandono. Em familias na que traballan os dous membros, paternidades máis tardías que conlevan A veces o cuidado dos, dos menores, que antes eran persoas que axudaban os netos, pois agora xuntámonos coidado de maiores con cuidados de fillos. Non era capaz de levantarme sola. Entón, eu dicía, mamá, é mellor que vayas para un centro de día, porque se, porque se quedas tú sola e estás cayendo sempre non es capaz de levantarte, a ver, que haces? Tú non conoces a, a nadie aquí. La gente se vai ir a trabajar. Quén te acude? Dependencia. Relación que se establece entre unha persoa ou cousa e outra da que depende. Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Pensarmos os cuidados. Que belles sesamos? De Radio Manoplas. Neste episodio, Diego e Maiseu tiñamos algunhas dúbidas que resolver sobre as respostas que a sociedade actual desofrece ás persoas maiores. Para topar algo de luz, decidimos aceptar o convite que o centro de día de coia nos fixera había algún tempo. As voces que escoitastes ao comezo eran as de Mari Carmen, Fina, Tere e Lucía. Fina, Tere e Lucía acoden todos os días a este centro de día. Con elas, compartimos un anaco da súa rutina. Mari Carmen, pola súa parte, non ven ao centro, pero quixo acompañarnos igualmente para contar a súa experiencia e a súa visión do día a día. Marta, a terapeuta ocupacional do centro, tamén nos axudou a comprender o enfoque e obxectivos deste recurso, así como distintos modelos de atención ás persoas maiores que podemos imaginar dende a esfera institucional centro de día é unha ferramenta que acompaña e está aberta á sociedade. Son as que teñen demencia e non saben nada. Esas son as que necesitan máis apoio. Non, nos, as que non temos de momento esa, eso, ainda non nos virá, estaremos como esa xente, esa pues xente é que necesitan máis apoio. Bueno, as que non poden, llevarlas ao baño, ou ducharlas, cambiarle a ropa... Hacen todo. Ellas hacen de todo. Hacen de todo. Uh -huh. O terapeuta ocupacional é o profesional que se dedica a fomentar a autonomía. A autonomía nas actividades básicas da vida diaria, no aseo, no vestido, na ducha, na toma de medicación. Interdependencia. Relación de dependencia mutua entre persoas, na que as accións, decisións ou cambios nunha delas ten efecto sobre as demais e viceversa. E de maior, alguén se olvida de poñerme as minhas gafas, como me sentiría eu nunha residencia no cal xa ninguén se dá conta de que eu poido estar vendo todo nublado, esa sensación de que eres invisible para os demais, esa sede de atención é o que mm, temos que traballar nos recursos, porque as persoas falan da comida, falan de todo, pero a, a fame é máis grande e a de ser mirado, a de ser comprendido e a de ser atendido. Pois sí, eu a verdade é que o penso moitas veces xa levo 20 anos traballando no sector entón é algo que me planteixo como nos gustaría ser cuidados sitios máis pequeniños, máis cálidos e, e poder contar pois con profesionales que que, que les gusta a súa labor e que sepan acompañar e tamén deixar nas últimas vontades que non me den nada de peixe nin que non me gusta e <risas> Lo malo é cando me dieron a primeira comida Aí ya perdonando la cago. Además creo que el primer día que me dieron pollo, a mí el pollo no me gusta. Cousas dese tipo que a veces parecen tonterías, pero imaxinade que perder voz ou voto en algo tan básico como é comer, como os nosos gustos, como é a nosa estética, non? Que pois pues, que me sigan pintando a ralla ollo esas cousas. Chegados a este punto, Martín e Maiseu atopamos algunhas respostas nas persoas que moi xenerosamente ofreceron o seu testemunho e as súas vivencias neste episodio. Dendo ámbito académico, autoras como Amaya Pérez Orozco ou Yaya Orrero sostenhen que vivimos nun contexto de perdas. Perda de vínculos relacionais, perda de identidades colectivas, perda das redes de cuidados. A verdade é que esta interpretación liga bastante coas situacións polas que pasaran as mulleres coas que falamos. Antes de volver a casa, paramos a tomar un café. Alí atopámonos con Óscar, veciño de Colla. pareceu unha boa oportunidade para recoller outro testemunho máis sobre este asunto. Somos novos, pero vamos para lá. Eu teño 50 tacos. Non son tantos, pero o camiño é xa chan un bos 30 que un bo 70. Entón eh que era unha que era unha sociedade, que era un tal que que que pode cubrir as, as necesidades de da xente, ¿non? De, as miñas propias, xa sen falar de, de forma egoísta nem egocentrista, que nos que nos que nos permita ter unha vida digna cando sexamos maiores, sobre todo as persoas que non temos ningun amado. Eu, por exemplo, digo que cando me falta miña nai non vou terminando rodeado polos teus viciños, amigos e amigas é importante facer un, un bon círculo social, fundamental. A mí, se houves unhas residencias eh, ben preparadas con vos profesionais, bueno, vos profesionais hai, pero cos, con todos e todas as profesionais que debería de haber, se houves unha boa atendida, tal, pareceríame algo necesario, incluso, nunha sociedade avanzada. Pero claro, as cousas teñen que funcionar ben. Os ratios teñen que ser o que son, que decir ten que haber unha profesionalidade un tal, en ese caso, si que non, non teria medo de que meñanei fase por unha residencia. Ora, a día de hoxe, escritando e vendo que se ve, si. Como nos gustaría afrontar os últimos momentos da vida? Pensamos neles cando estamos ben, ou só cando a realidade non os pon diante? Aínda existen espazos, experiencias ou formas de cuidado comunitario que nos permitan acompañar doutro do xeito. E, se non os hai, de que maneira podemos facer algo por construílos? Con todas estas preguntas despedimos o episodio, agradecendo a todas as persoas que o fixeron posible, e tamén a ti, que nos escoitaches. Agradecemos o Centro de Día de Colla polo convite e pola súa acollida. Neste episodio participaron Mari Carmen, Fina, Tere, Lucía, Marta e Óscar. O guión, a grabación e a adición foron realizados por Martín Fernández Pérez e por min mesmo, Diego Lores Correa. Se queres saber máis sobre este falangullo, visita web radiomanoplas.org.